последната идея за размишление мъдростта. Иначе, ако трябва да кажа, ползвам около 90 индиански книги към 100, плюс вътрешни книги, неписани. Ако някой питат, откъде, просто искат да знаят. Така. Третата идея е последната мъдростта. След време, разбира се, ще имаме много продължения и индиански за богомилските лекции и така нататък. Много от лекциите, кои, които ги изнасям, ще имат много продължения. Така, мъдростта. Ще спазвам думата си, казва един шаман, докато камъните се стопят. Когато чуя думите, аз виждам тишината на човекът. Това един индианец, велик шаман, наречен Белия вятър. Повечето мисли са негови. Значи, когато чуя думите, аз виждам тишината на човекът. Пътят е нещо, което се извисява нагоре, а пътищата пъплят надолу. Нашата почет е нашето пресътворяване. Концентрация на шамански език означава да се събереш с Духът си. Значи да излезеш извън ума, извън сърцето, извън света, извън времето. Просто да се събереш с Духът си. Това е истинска концентрация. Знанието е свързано с миналото, а мъдростта принадлежи на бъдещето. Ние всички се учим от един и същи баща. Всичко идва от нашия баща. И това е достатъчно. Приеми случващото се, потапяй се в чудото му и израствай. Значи Приеми това, което се случва, потапяй се в неговото чудо и израствай. Бих добавил, ако може, без въпроси. Понякога въпросите са пречка. Вятърът е по-свято място от всяка църква. Сещам се за по Богомил. другия път ще говорим за него. Свещениците са абсолютно ненужни. Казва го Велик Учител. Боян Мага казва, цялото християнство е ненужно. Цялата религия е нужна. Нужен е само Бог. Забележете колко просто. Но по него време тези думи са били меч. Тук става въпрос за истинско отдаване. Не за отричане, а за посоката към на истинския път. Другия път ще говорим за богомилите. Така. Вятърът е по-свято място от всяка църква. Вятърът те облъхва и те пречиства. То е по-добро място да намериш Бога, от която и да е църква. Вятърът е чисто духовно място. Сещам се за немските богомили, казват, много е вредно даже да се молиш в църква, защото в църквите е наситено с демони наситено с демони. Ще видите другия път какво казва по-богомил и Василий Врач. Много подобни неща. Нали? Също за святите мощи. Василий Врач обяснява как ги правят демоните и как привличат малките бедни души. Изоставените, старите души. Тези, които са се отказали от развитие. Така, Значи, вредно е да се моли, защото там е наситено, а хората мислят, че има чиста ора, понеже не различават. Въздуха, тук понеже говорим за въздуха. Ето го чистото място. Ето го мястото на свободната църква, свободата, във вятъра. Така, значи силата е тук във вятъра, казват индианците, по хълмовете. И тя оживява в сърцето ни, за да открием с нея да открием Бог. Любовта е мъдрото отношение към нещата, защото тя те привежда в чист контакт с самия себе си. Когато човек взема енергията на другите, той никога не става силен и устойчив човек. Тук става въпрос за тези, които обиждат другите, ядосват, ги знам много случаи. Примерно отива една жена на пазара, казва: това ми дай, дай, дай, няма да го взема. И заминава. Те почва да я мислят и тя се храни. Знам и по-лоши случаи. Влиза един в книжарница и казва, понеже чете такива книги, аз го познавам, както иде. Вътре има една жена, държи едно много малко кученце. Той казва, какъв е този пес, не мога да го търпя, и изчезва. Те почва дълго време да мислят за него и той яде енергия. Никога няма да стане силен, никога няма да стане устойчив, никога няма да стане неизменен и няма да има пълнота в себе си. Кражбата на енергия винаги ще се обърне срещу него. Много примери мога да дам, но друг път, когато ще говорим по учителя за влиянията. Така, човекът става силен когато създава енергия в самият себе си. Това става с молитви, с разумно молчание, казвал съм го, с разумно говорене, с разумно четене, с разумно мислене, разумно чувстване и пос въобще постоянно мислене за божествени неща. По този начин човек не ограбва другите, а даже им дава. Така, Енергията, която сам създаваш в себе си, създава, освен това, ново реално виждане за тебе. Значи тя ти помага да постигнеш ново реално виждане. Другата ограбената енергия, тя те ограбва. Там придобиваш заблуждения и слепота. Защо тази енергия, която създаваш в себе си, ти дава ново виждане? Защото тя е честна казват индианците. Тя е честна и тя е чиста енергия. Всички ние се нуждаем от вътрешна натрупана сила и самоувереност. И особено когато сме изправени пред кризи, пред големи преображения. А мъдростта е именно в това да знаеш, че винаги разполагаш с тази вътрешна, собствена, чиста мощ. Всичко около нас е символи. И сънищата са символи. Символите показват пътят, по който вървим. Но да разбереш символа, означава да отключиш неговата енергия. За да отключиш енергията му, трябва да влезеш вътре в него и да го преживееш. Когато имаш лош навик и той често се повтаря, индианците казват, мъдреците, казват, това означава, че имаш със себе си същество-предружител. Но това се дължи този навик. Имаш същество-предружител, който участва в този лош навик. Това същество, често и упорито, се завръща в тебе. Но всеки може да го прибори, ако стане изключително честен към себе си. Така, това беше за днес. Следващата лекция – и на 2 ноември ще говорим за Богомилите.